Jeg, øh, jeg tænker, at jeg lige vil ringe til dig, fordi der er gået rigtig lang tid, hvor vi ikke har snakket sammen. Jeg har talt. Det er næsten 14 dageagtigt eller et eller andet. Ja, Så er det er du jeg ikke overrasket over at høre min stemme i din telefon. Jo, overrasket og glad. Meget glad faktisk. Jeg har, jeg har savnet dig. <laughs> Så øh, jeg vil også spørge, hvordan, øh, hvordan har du det? Har du det godt? Har du også savnet mig? Altså for at være ærlig med dig her. Så ja, så, nej, jeg har ikke savnet dig rigtig. Jeg føler, at vi, tror, at vi snakker rigtig meget sammen hele tiden. Men det lidt har jeg da måske savnet dig, nu når jeg hører din stemme igen. Men, men, men jeg føler egentlig bare, at øh, altså, jeg har presset for tiden. Jeg har ikke haft så meget at lave, og jeg har ikke haft så meget arbejde i den seneste uge, og når jeg heller ikke sådan kan tage mig andet til end at arbejde, så bliver jeg bare sådan virkelig blå. Ikke? Altså, jeg bliver ked af det, og kapitalismens internali internaliserede øh, du skal arbejde og gøre nytte for at være noget værd tanker sidder bare så dybt i mig, at jeg bare ikke kan lade være med, når jeg ikke rigtig har noget at lave, og går og slå mig selv oven i hovedet hele tiden og tænke sådan, du burde lave noget. Øh, du er værdiløs, når du ikke øh, gør nytte på en ene eller anden måde. Ja. Udover det, så Føles det rigtig overvældende hele den her debat, med, med kvinders ret til at skulle føle sig sikre øh, på gaden, når de går rundt. Og øh, også fordi, at det her enkelt drab på Sarah i England, som har startet hele debatten, ingen gang er noget vildt, jo selvfølgelig er det fuldstændig forfærdeligt, men det er jo ikke øh, en, en ting, der ikke sker. Altså, der bliver slået en kvinde ihjel af en mand hver tredje dag alene i England. Altså, det, det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Øh, Og siden drabet på hende her, Sarah, der er der allerede seks andre kvinder, plus en lille pige, der er blevet slået ihjel af en mand i England. Altså, det bare for at sige, hvor slemt det egentlig står til. Det er sindssygt. Og, og, og, og, og det har bare sådan virkelig fået mig til at gå og tænke, og det føles som om, at vi bare endnu en gang er ude i det her med, at folk synes, at kvinder skaber sig, eller er når de siger, at alle mænd er en potentiel fare for dem, og alle de her øh, All Lives matters typer dukker nu frem bare i Not All Men-typer i stedet for Ja, ja. Jamen, altså, hvis der er noget, der synes, skal stoppe, omgående, så er det All Lives matter -typer og uh, Not All Man. Altså, jeg ved sgu da godt, at alle liv, de gælder. Og jeg ved det også godt, at uh, alle mænd uh, ikke er nogen idioter. Men nu, altså, nu er det jo ikke det, det handler om. Altså, jeg føler også lidt, at de her, der sådan sidder og, og siger de her ting, og føler sig virkelig ramt, altså, når det kommer op, det er sådan de samme, som uh, går hen i barn på natklub og... Uh, lige og klapper en i røven, og jeg altså, siger tak med at de så gør det så siger de hvad så skal du have en sexerne beach eller sådan, når man så kommer ud af natklubben, og så råber over til pigen på den anden side af vejen kæft du lækker, man mm. altså det bliver bare sådan lidt så altså, jeg forstår sgu godt jeg, jeg forstår virkelig godt at altså at piger og kvinder de føler sig utryg jeg, jeg må så bare sige at altså, jeg har ikke altid har været 100 bevidst omkring hvor slemt det er altså, nu er jeg jo, nu er jeg er blevet ældre øh, og det har så også gjort, at jeg blevet meget mere bevidst omkring problemet. Men altså, da jeg var mindre, der kan jeg huske, at øh, jeg har jo stadigvæk en søster, øh, og det havde jeg også dengang, som altid blev hentet lige meget, hvor det var henne, mm. når det var mørkt. Altså, hun fik ikke lov til simpelthen øh, at gå hjem øh, i var altså, Og det har jeg da tænkt efterfølgende, at det er, der, det, det er der en meget god grund til. Mm. Så altså, jeg ved, altså, jeg ved godt, altså, at, at der er et problem, Øhm, og noget, som virkelig også fik mig til at tænke over det her problem, det var, øh, det var for et stykke tid siden, hvor jeg skulle hjem fra Frederiksberg i Metro. Det ligger hvad, 500 meter væk fra der, hvor jeg bor. Og øh, foran mig på vejen hjem, der går der sådan en pige foran mig. Og altså af ren natur, der går jeg sygt hurtigt. Jeg ved ikke hvor, hvorfor, men, men, men jeg går til, når jeg går. Og jeg kan mærke, at hver gang jeg sådan nærmer mig hende i det her øh, rimelig solide tempo, så begynder hun at gå rigtig hurtigt. Altså, så, mm. så, så, så stiger farten også ved hende. Og jeg kan synes, at mærke, sådan, at hun er utryg ved situationen. Og det, jeg kan mærke det, så panikker jeg fuldstændig. Fordi jeg vil jo heller ikke sådan, tage min hørtelefon af og sådan, råbe, hey, jeg vil ikke gøre der noget, for så, så... Altså, så bliver det sgu da først mærkeligt det hele. Så bliver hele, man rigtig bange. Jamen, det, <laughs> jamen, jamen præcis. Ikke? Så altså, jeg øh, ja, endte sig med at bare stoppe op, og så tjekke min telefon, og så lader hende bare gå øh, mm. langt, væk, altså, langt nok væk, og så... Altså, ja, så hun ikke skulle føle sig utryg øh, mere. Og altså, ja, jeg kan jo ikke 100% sætte mig ind i, hvor utrygt kvinder og piger føler sig. Men jeg kom sådan til at tænke på dengang, at jeg selv var 10 år gammel, og når jeg skulle hjem fra min kammerat af, øh, og det var mørkt udenfor, så løb jeg altid hjem fucking hurtigt, fordi jeg har at vide, at der fandtes børnelokkere. Jeg vidste ikke, hvor mange der var, men jeg vidste bare, at de fandtes. Og jeg var så, så bange for, at, der, at, at altså, der skulle komme en og tage mig. Og jeg kan huske, at øh, en aften, hvor jeg skulle hjem fra min kammerat af, og der så er en mandlig løber bag ved mig, Ærligt ikke. Det er sgu som om jeg har fået et skudebos skudt ind i ballen. Jeg er sprinter hjem. Altså, jeg løb så hurtigt, jeg kunne mm. hjem. Og min far står så udenfor, fordi han var i gang med noget udenfor der. Og jeg løber så direkte hen til ham. Og i det, jeg så løber jeg hen til ham, så kommer løberen så passerende for forbi os. Og så griner han sådan, haha, han giver mig godt nok kamp til stregen. Og oh, så... Nej, min, sådan, <laughs> han har troet, ja, han, han, er troet jamen, han der jamen, præci præcis ikke. Og jeg havde, det eneste, jeg tænkte på, det var bare, nu bliver jeg fucking taget ind altså i en hæk, og så ser jeg aldrig nogensinde mig mere. Ej, men det er sjovt, du siger det der med, at du kan huske med din søster faktisk, synes jeg. Fordi det minder mig om, at da, da jeg var altså sådan barn, jeg har jo også to brødre, det er godt nok yngre brødre, men, men der er bare sådan en betydelig forskel i måden, vi er blevet opdraget på lige med det her. Og det er også først noget, jeg har tænkt over efter jeg er blevet ældre. Og det er sådan, jeg ved, altså sådan, at, at min mor har jo aldrig sådan rigtig taget mine brødre til side på samme måde, som hun har med mig, allerede da jeg begyndte at sådan skulle gå alene i skole. Og, og, hvor hun altså sådan udførligt fortalte mig, hvad jeg skulle gøre i forskellige scenarier, der kunne forekomme for mig. Altså, hvor hun fortalte mig, at, at, øh, hvor jeg skulle sparke en potentiel øh, overfaldsmand hen, hvor meget jeg skulle skrige, selvom han sagde, at jeg ikke måtte skrige, hvordan jeg skulle løbe hen og ringe på alle dørtelefoner, indtil der var nogen, der lukkede mig ind i en opgang, og, og hvad han kunne finde på at gøre. Og, øh, altså, du ved, sådan, meget altså, i virkeligheden også øh, noget, der har... Øh, satte sig i mig som, som virkelig en angst, men, men noget, som jo også er nødvendigt at fortælle til sin datter, hvis man har en. Fordi at vi bare er langt mere udsatte og også kommer til at være det resten af livet. Og jeg tror bare, at, at, at, at det kan være vildt svært at sætte sig ind i, så vel som det for eksempel kan være vildt svært for mig, som er vidt at sætte sig ind i, hvordan det er at leve øh, som mørk, eller øh, som øh, praktiserende muslim, eller hvad ved jeg. Det er jo ja. også øh, strukturer, som, som der findes en, en masse negativitet forbundet med i samfundet, som jeg aldrig vil være underlagt, fordi jeg er privilegeret på, på det plan, hvorimod, øh, at, at det så er vigtigt, at jeg prøver at sætte mig ind i det, synes jeg lige som det også er fedt, at du prøver at sætte dig ind i, hvordan det er at være det underdaglige i kv køn, der jo altid potentielt kan blive... Øh, altså, der altid bare vil være den svageste, uanset ja. hvordan man vinder og drejer det, fysisk i hvert fald, ikke? ja. Altså, jeg havde bare en en, en mega lang snak med, med Simon om det, og vi har snakket om det her før du og jeg også, at, at lige så snart med Simon, vi får mere end et et glas rødvin, så begynder jeg at sidde og skælde ham ud over hvor privilegiet jeg synes han er og jeg uh, han den. er og, og, ja. og du ved, og Simon virkelig blæst ham kommer fra det bedste sted og og jeg føler faktisk han taler sand, når han siger at han godt ved hvordan han skal opføre sig, men det er bare ikke rigtigt det det handler om. Altså, jeg ved Næsten med 100% sikkerhed, at Simon aldrig, også fordi han nærmest ikke er gået i byen, men har været sådan en, der har været klam på dansegulvet, eller råbt efter folk, eller været upassende, og han laver heller aldrig åndssvagt jokes og sådan noget. Men han stadig får doven til at give og gøre mere end det. Og det kan jeg bare mærke irriterer mig nok til, at vi ender med at sidde i tre timer og være uvænner, fordi jeg har, sådan, jeg har brug for, at du også læser, Øh, nogle af, af, af de her Instagram-opslager. Jeg har brug for, at du også... Jeg kan ikke dele det, det er nok, man ikke har lyst til det, øh, men, men du i hvert fald tager stilling til det, og snakker ind i det, og prøver at sætte dig ind i strukturerne, og forstå, hvordan de fungerer, så at du sådan, i din hverdag kan gøre noget, bare ved at vide de her ting og ja. kan, kan tale med om derovre i fodboldklubben, eller hvad ved jeg, ikke? Mm. Og det er jo ikke, fordi han ikke vil, men så sidder han bare der, og sådan tror jeg virkelig, at der er mange, øh, der har det. Sådan havde jeg det også selv i starten, da det for eksempel var Black Lives Matter, sådan, hvad kan jeg overhovedet gøre af forskel? Jeg øh, skal nok lade være med at, at være racistisk, tror jeg i hvert fald. Det er jo så det her med at anerkende, at man som regel er racist, uden rigtig at vide det. Men jeg skal nok lade være at være sexistisk, i, i, i Simons øh, tilfælde, tænker han. Men, men hvad, hvad mere kan jeg gøre? Hvad mere kan det gøre eller ændre, at jeg sætter mig ind i nogle ting? Eller sådan? Og det er bare ja. det, jeg føler, det er vildt vigtigt at vide, at det kan gøre alverdens til forskel, at man gider at sætte sig ind i den slags ting. Bare ja. det, at man udvider sin egen horisont, gør jo, at man bliver mere reflekterende og, og måske får mere lyst til på et tidspunkt også at gøre en forskel aktivt, eller hvad ved jeg? Egentlig? Ja, 100 procent. Ja, på de her Instagram-opslag, der du talte om, så... Øh... Så så jeg jo et Instagram-opslag, der blev lavet øh, i takt med, øh, med, at der blev sat fokus på kvinders frygt. Det kom fra, øh, fra Puk Elgård, ja. hvor, hun, øh, hvor hun valgte at hæppe på alle os gode mænd. Og altså, ærligt ikke, altså, der må, altså ikke nok med, at hun fjerner total fokus på, øh, på problemet, så så jeg også bare så lidt og tænkte, Puk, altså for helvede mand, har du ikke større forventninger? til mig som mand. Altså, ser du mig søge stadigvæk som ham, der der går rød, altså, rundt i en hvid tanktop og siger, mig mand, mig elsker bryster og store fadøl. Mm. Mm. Altså, altså sådan, jeg skulle da ikke ta takkes for at opføre mig som normalt tænkte menneske. Jeg, altså, jeg, jeg takker jo heller ikke min far for, at han ikke slog mig som barn. Hvis jeg gjorde, så ville han først blive ked af og tænke, jamen, tror du, jeg kunne finde på det, eller hvad? Mm. Altså, hvor... Hvorfor begynder du at takke mig for det? Altså, hvis der kom en person hen til mig også bare, i byen for eksempel, en kvinde hen til mig i byen, og takket mig for, at jeg ikke har været upassende i aften, eller har rørt ved hende, så begynder jeg det første ting sådan lidt, jamen, hvad udviser jeg kropssprog? Mm. Hvor altså, ser jeg ud? Altså, hvad, altså, er der noget galt med mig eller hvad? Og sådan, jeg kommer sådan til at tænke på, lad os sige, jeg står hen i en bar, og på den anden side af barn, der sidder øh, rocker Ronnie med en øh, drobe under øjet, jeg går da heller ikke hen til Rocker Ronny, og takker ham sidst på aftenen og siger, ved du hvad, makker? Tak, fordi du ikke smadrede mig i aften Det en kæmpe aften. Du er sgu en altså, det er jo, det, altså, det er jo helt væk. Altså, jeg er også sådan helt... Hvad fanden er det, der foregår? Ja. Hvad laver ja. du? Altså, Puk er jo en, en, en, skøn, en skøn kvinde føler jeg yeah, ikke. Eller sådan, det sødt, og det er da dejligt, hun prøver at, at, at, at kaste lidt positivitet ud i, i internettet, der er brug for det derude, men det er bare et rigtig upassende tidspunkt at gøre det på. Altså, vi taler om, om, om voldtægt og drab og, og overfald på, på, på kvinder, og vi ved yeah. alle sammen godt, at der findes nogle flinkere fyre øh, derude, der ikke render rundt og slår hinanden ned med stejepanner, men behøver vi at fokusere på det lige nu? Altså, sådan, yeah. jeg slog også en koldbødt som år og det er jeg da stolt af, men, men måske vi kan tale om det på et andet tidspunkt, og så ligesom prøve at holde fokus nu. Ja. Og plus det så synes jeg også bare, at et post som det der, som jo er velment og, og kommer et godt sted fra, øh, bare er med til at sætte det hele endnu mere øh, som, som to yderpunkter. Som om, at alle os, der så taler om det andet, ikke er enige i, at, at der findes gode mænd. Altså sådan, jeg elsker min far, jeg elsker mine brødre, jeg min min bedste venner af drengen, altså, og, og og min kæreste er en mand, eller sådan. jeg elsker mænd, det skal der ikke have sådan nogen tvivl om eller sådan men derfor så kan jeg da godt have nogle holdninger til måden som jeg opfører jeg på, lige såvel som I også er mere end velkomne til at kommentere på hvis I føler at øh, vi skulle undertrykke jer på et plan eller ja, sådan. Og, og, og, og det synes jeg bare er så, altså, det bliver altid så sådan, det ene udelukker det andet, så, så nu har Puk skabt det her yderpunkt, og, og, og det gør også, at det hele falder tilbage på os andre, der måske har, har, har talt op i den her sag, og vi nu bliver til sådan nogen, der i hvert fald ikke kan være enige i det. Ja. Altså sådan, og, no. og det fjerner både fokus, men det skaber også bare den der også og dem. Så nu har vi også været nok efter mændene, nu, nu, nu skal vi også huske, at der er dem, der er søde og tager med på arbejdet, når de har <laughs> altså, ja, ja og, og det gør vi. Altså, det det, sådan, det var virkelig ærgerligt, synes jeg, helt vildt. Jamen, det var en kæmpe ærgerligt situation, altså det var virkelig, virkelig trist. FRIENDSHAFT Har skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Lidt Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Ulle Dark en femmer. Vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og får også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Mindre bøvl. Mere byg med.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 Så nu har jeg begyndt at lave tiks med øjnene og tale på mine udåndinger. Stoppet med at vaske mit tøj. Og nu er jeg endelig blevet indkaldt til en omsorgssamtale. Tag en karrieresamtale med os. Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. KRIFA tager dit arbejdsliv seriøst. på triste situationer. Du sagde også noget med starten her. Du var, gik altså, du var lidt trist. Det vil jeg gerne høre lidt mere om, for nu har vi jo ikke langt siden, jeg har hørt? Nej, altså, med, you are in for a treat. Ja, altså, because I am sad. Altså, jeg, jo, nemlig, jo, jeg, eller, jeg er ikke ked. Altså, men, men, jeg, men jeg føler bare, at, at jeg er blevet til en skald. Altså, jeg, jeg er sådan... Jeg tror bare, at jeg er inde i, i en periode nu, hvor jeg har mega imposter-syndrom, og, og går rundt og, og betvivler mine egne evner til at og mestre noget som helst på kloden, udover at sove og spise og gå på toilettet. Altså, det kan være alt fra, at jeg øh, den anden dag postede et billede, der ikke fik så mange likes på Instagram, og så kan jeg sådan gå helt ned i flere dage, og så begynder jeg at føle, at folk hader mig, eller at de griner af mig, eller at jeg ikke aner... Øh, hvad, hvad det egentlig er, jeg har gang i i livet, og så begynder jeg at føle mig som et dårligt menneske, der ikke har ret til at være her, fordi vi, som jeg sagde tidligere, ligesom er opdraget ind til benet med, at man skal være produktiv og arbejde, og have travlt for ligesom at være noget værd på den her planet. Og så den anden dag, så faldt jeg over det her udtryk, som jeg bare sådan har tænkt ret meget over, det der sådan, why try to fit in, if you were born to stand out. Og så begyndte jeg sådan at tænke over, Hvordan vi efterhånden alle sammen lever i en verden, hvor vi tror, at vi alle sammen var born to stand out. Og det sådan er vores pligt at skulle stand out. Og hvis ikke vi kæmper hele livet for at stand out, øh, så, så bliver vi sådan til ingenting. Det er igen som om, sådan, du enten er du mega speciel, eller så er du røvsyg. Der er ikke bare sådan, it's also nice to be basic, you know. Det føler jeg bare, at man, man skal huske. Og det er som om, i, i det samfund, som vi lever i, der er der fokus på individet og på den enkelte, som værende noget unikt, og at man skal skabe en eller anden form for karakter, som skiller sig ud, og som er 100% ægte og kan finde sin egen sti og følge den her sti, og selv syge sit tøj ud af håndklæder, spille på en trækperson, male med munden, hop på tungen starte et firma, udgive en bog og den slags. Og jeg tror egentlig, at vi efterhånden er noget dertil, hvor, hvor det... Bare sådan, der, der bliver nødt til at være noget mere fokus på, at it's also nice to chill and sleep and eat. And that's also cool. Ikke? Altså sådan en præsentation har fået status af idealet for det gode liv. Det er afgørende at gøre sig gældende og præstere, og, og det uanset om det sådan er på jobbet, eller i skolen, eller i privatlivet. Jeg føler ikke engang rigtig vigtigt vigtige, hvad man er god til, men det er alt afgørende, at man sådan... Ustandseligt præstere inden for et eller andet. Og det her samfundsmæssige pres, som alle os øh, unge som gamle efterhånden må tage på os, det føler jeg bare netop er grundstenen til den sådan, bølge af stress og utilstrækkelighed, og ikke mindst egentlig, hvad jeg kan mærke på mig selv mest for tiden, sådan dårlig selvværd, som, som man bare ser hos, hos flere og flere mennesker i, i, i samfundet. Og kapitalismen kalder på, at individet skal være og opsøge netværk, og vi skal maksimere vores tid, og bagsiden af alt det her øh, med, at alt er ens egen skyld, og man af sin egen sådan, lykkes med, kan bare opleves enormt skamfyldt hvis man så ikke lykkes med at præstere, som man gerne vil. Fordi så kan man også kun sådan, skud skylden på sig selv, fordi man kun stiller de her krav til sig selv, og, og nogle gange måske glemmer at, at, at, at se... se ud i samfundet og se på sine medmennesker og se på netop apropos strukturer, som vi talte om tidligere, om, om der måske er, er blevet sat nogle uretfærdige barriere til, hvad man egentlig skal kunne efterleve som menneske. Og jeg føler, at det her præsentationsræs klæder sig i, i sådan mange forskellige former, og selv følelsen af, at man ikke kan magte at føle glæde i sin egen krop, kan blive et parameter for præsentation. Altså er man ikke lykkelig, så er det også ens egen skyld. Og det bliver bare sådan et umenneskeligt regime, uden syn på vigtigheden for, netop som jeg sagde før, to rest, to eat and to, rest, to restituere, to, to restitude. Ikke? Altså det, det vil man også gerne en gang imellem. Ja. Og, og jeg tror bare sådan, jeg følger en, der hedder Rikke Collin på Instagram, og hun er så sådan den bedste at følge, hvad jeg angår de her ting, fordi hendes aktivisme går rigtig meget ind for det her med, at alle mennesker, der trækker vejret på den her klode, er noget værd, fordi de trækker vejret. Ja. Altså, du er noget værd, fordi du er her. Du behøver ikke at skulle gøre alt muligt, og lære at og spille djævlespil for ligesom at ryge højere op i hierarkiet. Og den anden dag, der postede hun et billede, hvor hun skrev sådan her. normaliser lange ture, dårnskab, middelmådighed, ineffektivitet og tomme kalendere. Og, og der var bare sådan, ja. Yeah. Yes, girl. Lad os gøre det. Eller sådan, og, og, og derfor, apropos alt, hvad jeg sidder og øvler om her, det er bare sådan, det det, der virkelig har fyldt meget af mit hoved på det sidste, og jeg synes bare, det er færre af ikke at vide, hvad fuck det er, du vil. Og det, ja. det er også noget værd. 100 procent. 100 Og det, altså det gør også mig glad. Virkelig glad. Jeg, jeg tror bare, også bare, det her med at altså med at have en plan, det er lige så uforudsigeligt, som at sige, sådan, hvem man er som person om fem år. Altså, at ens plan også udvikler sig på samme tid, som du udvikler dig som menneske. Fordi hvis jeg nu bare kigger sådan 5 år tilbage øh, i mit liv, der var jeg 18 år gammel, og jeg gik på, øh, hvad hedder det nu, Varte Handelsskole, øh, og min plan var så, at efter gymnasiet, der vil jeg flytte til Aarhus, og så vil jeg læse fysioterapeut. Og øh, ja, der vil den hurtigt nok sige, det gør du ikke. Nej, det gør jeg ikke. <laughs> og altså, hvad hedder det, jeg altså, endte jeg engang med at søge ind. Og altså, så jeg forstår godt, hvorfor, at folk hele tiden ændrer mening og skifter mening, og at ligesom have en plan, når man også allerede bliver mødt af det her øh, race, allerede i 7. og 8. klasse, om hvad man skal med, med sit liv, og, øh, og hvad du vil være. Og ud over det så, lad os så sige, at som man beslutter sig for det, så er der også allerede her, hvor man møder til familiefester, og øh, venner, bekendte, forældres venner, de her spørgsmål her, sådan, hvad vil du med dit liv? Jeg tror, du vil være en utrolig god pædagog. Jeg tror, du vil være en øh, rigtig god sælger hvor sådan lidt, hallo, altså, jeg har ikke en plan, og jeg ved godt, du prøver at lege menneskekender lige nu, og prøver at hjælpe mig, det er mega sødt og sådan noget, men altså, jeg har ikke engang fundet mig selv endnu. Altså, mm. lige nu, der er der bare endnu mere forvirring oven i mit hoved, fordi at den lille plan, jeg måske havde, den er sådan lidt, den, den er over i togen nu, fordi at nu har jeg fået så mange, altså nye idéer om, hvad, hvad så kunne blive, og jeg måske var bedre til, end hvad jeg selv troede, jeg var god til. Og altså, jeg var forvirret, dengang jeg var øh, ja, 18-20 år, da jeg havde et øh, røvsugt sabbatårsjob. Fordi der havde ikke nogen. Altså, jeg havde ingen planer. Jeg vidste ikke, ikke, altså, Efter det her med, at jeg ikke var fysioterapeut mere, så vidste jeg ikke, hvad jeg ville. Altså, overhovedet ikke. Fremtid kan jeg ingenting. Og nu er jeg 23 år gammel, og jeg studerer dansk på Københavns Universitet. Så laver jeg en podcast med dig. Og så laver jeg også radio på The Voice. Og jeg er stadigvæk i tvivl om, sådan det er det rigtige. Altså... Jeg er i tvivl om, at jeg går på det rigtige studie, da det overhovedet ikke har fanget mig nu på nogen måde. Men alligevel synes jeg også på samme at det er være sygt underligt at droppe ud, fordi jeg er 23 år gammel, og det er, jo, altså det, er jo, det er jo det mest normale, at jeg selvfølgelig skal gå på et studie og tage en uddannelse. Og så er det som om, at den tvivl, jeg har på studiet, så går ud over de ting, jeg laver ved, ved siden af, og skygger nærmest på glæden ved mit arbejde. Øhm... Og så kan jeg godt blive sådan lidt i tvivl om det hele sådan overhovedet det rigtige. Og det sker specielt, når det sådan, hvis det går dårligt i skolen, og jeg får dårlige karakterer, og, og det går dårligt på arbejdet, så bliver tvivlen bare endnu større. Men det hænger nok også sammen med min usikkerhed omkring det her men at man hele tiden stiller sig spørgsmål, om man er god nok til det, man laver, og om man måske vil være bedre til noget andet, i stedet for. at altså, man skulle måske finde en ny vej. Og jeg ved også godt selv, at altså, det er jo mig selv, der har at studere og have et arbejde på samme tid, men fuck, hvor er det også bare stressende, det her med, at, med at man gerne vil præstere alle steder, hvis så man ikke præsterer os. Altså, hvis man så ikke præsterer begge steder, så vælter korthuset bare fucking hurtigt. Lad os så sige, at det går godt med studiet og arbejdet. Men jeg har også, altså, Men jeg så føler ikke, at, altså, at jeg ikke har været en god kæreste i den periode, eller en god nok ven. Men så er det også som om, at glæden ved de to ting, jeg faktisk går godt, det er væk. Fordi det hele gik ikke op i den højere enhed. Altså... Det er jo meget på noget af det, vi har talt om før men man så skal vælge at fokusere på de ting, der går godt, i stedet for at lade de ting, der går dårligt overskygge de ting, som rent faktisk går godt, ikke? Jo, jo. Altså for ligesom at kunne holde tungen lige i munden. Fordi, ja. og, og, og, og som du siger, det er svært at skulle holde fokus og præstere mange steder på et... På én gang. Og, og, og det tror jeg også bare igen, det er, sådan, det er bare nødt til at op, blive anerkendt, at selvfølgelig kan man ikke klare alle ting på en gang, i hvert fald ikke uden at, at, at brænde fuldstændig ud på et eller andet tidspunkt. Ja. Så sådan, man, man er nødt til at vælge, hvor man gerne vil lægge sit fokus, og det behøver jo ikke at være konstant, så man altid kun vil fokusere på at være en god kæreste. Så kan man også sige, nu fokuserer jeg på at være en god kæreste i det næste stykke tid, for det føler jeg har forsømt. Og så må jeg lægge nogle af de andre ting i mit liv lidt til side. Og så på et eller andet tidspunkt, hvis der er noget, som, som, som betyder rigtig meget for en, eller man har en eksamen eller et eller andet, så må man sige, nu fokuserer jeg lige på det her, og så skruer jeg lidt ned for nogle af de andre ting. Eller sådan. Ja. Men, men det er virkelig vigtigt, det der med ikke at slå sig selv oven i hovedet med, at man fucking ikke kan brillere på alle parametre i sit liv på en gang. Også fordi det er jo vildt ærgerligt, hvis det nedtoner, de ting, du rent faktisk er glad for, eller stolt af, eller er sådan, som, som giver dig liv på en eller anden måde, fordi du så bare går og tænker, det kan godt være, at jeg laver den her podcast, eller det kan godt være, at jeg er blevet værd på The Voice, men til gengæld så fik jeg kun øh, 02 i min sidste aflevering på uni, eller jeg uventer med min kæreste, og så kan alt også bare være lige meget. Ja, ja 100, altså 100 procent. Altså det er virkelig sindssygt. Men det er jo det her med, at man gerne vil hele tiden være den bedste idé er så cringe man, men det er den bedste udgave af en selv over for det hele ikke. Vil gerne... Man vi vil jo gerne... Nu, så ikke det er cringe, altså, fordi det er jo reelt. Altså, vi vil jo alle sammen gerne være verdensmestre i at være i live, altså ja. Og det, det kan man bare ikke blive, uden i hvert fald at, at, at blive et rigtig hult menneske. Altså, jeg har jo min yndlings øh, sætning fra uh, The Minds of 99, hvor de synger det der med Stor som en sol, flad som en pandekage. Og jeg ja. føler <laughs> bare, at det er essensen af mennesker, der tror, de kan præliere på alle parametre i deres liv. Og samtidig så, fordi de jo netop ligger så mange kræfter i at rende rundt og prøver at være så store og gode og seje til alt, øh, skal fortælle Gud og hver mand om det, og bliver netop store som en sol, men altså også bare flade som en fucking pandekage, fordi det, hvem gider at lytte på så meget succes på en gang hele tiden? Det, det er ja. udmattende, og man får sådan helt... Øh, jeg er altså med at sidde og lidt terf, fordi så sådan, hvorfor har du så også så stort et behov for at fortælle os alle sammen, at, at du er så god til alle de her ting? Det virker ja. bare enormt usikkert, og viser, at du overhovedet ikke trives i... I alt det, du laver, men at du gør det for vores skyld, siden at du har behov for at fortælle det mere end for din egen. Og så får jeg bare sådan lidt mere ondt af, af folk i stedet for, ikke? Jo. Og jeg selv har selv også gjort sådan noget der, da jeg var ung og, og mega usikker. jeg gør det sikkert også nogle gange stadig. Hver gang jeg deler noget på Instagram med, at det går godt, så er det jo også fordi, jeg gerne vil være stor som en sol, ikke? Altså, ja, men det er men jo helt svært at finde pandekang. ud af, sådan. Nå, tak for det. Men... <laughs> nej, nej, nej. Ligger nede i Tyskland som Rasmus Klump. <laughs> ja, men, men, men det kan bare, altså det er bare en hård, balance, og jeg tror, at jo mere man har behov for at fortælle omverdenen om sin succes, jo mere gør man det ikke for sin egen skyld. Altså, nej. det er bare et, et tegn på, at det er usundt. Altså, jeg tror på, jo mere man tør at, at, at trække sig tilbage, jo mere man tør at være alene, jo mere at man kan se stillstand i livet som noget værdifuldt, jo mere begynder man også at være sin egen bedste ven, og jo mere kan man rent faktisk opnå i sidste ende. Men det er bare en proces, man skal igennem. Ja, altså, det, det er i hvert fald, hvad jeg ligesom har kommet frem til i, i den sidste øh, meget lange stykke tid, mens jeg har boet her i Hamburg, og har haft vildt svært ved at acceptere omstændighederne omkring mig, har været så stillestående. Ja, nej, men det tror jeg, vi, vi, du har ret i, for jeg begyndte at overveje det her med, at altså, så skulle droppe ud, når min motivation var så lavt til studiet som overhovedet muligt. Det, jeg synes der er nøjeren, det er jo lige præcis stillestanden. Men hvad så? Altså, hvad så? Mm. Har du sådan en plan, når du så dropper ud, eller hvad? Altså, det er, det, det er virkelig noget, sådan at, altså, der, der ligesom fylder meget. Altså, jeg ved ikke, også fordi Lasse siger, at jeg dropper ud, men det var en kæmpe fejl at droppe ud. Altså, kæft, hvor kunne det bare være nemt at finde en eller anden gajolpakke en eller anden dag, som kunne sige sådan, det du laver lige, lige nu, det er det rigtige. Og blive ved, bliv ved med det. Ja. Fortsæt med det. Just altså, do it. man er sådan en, der tror på på pakker man ja. finder på gaden. Men altså, jeg kan godt forstå, at du gerne vil have et tegn altså, ja. øh, fra, fra noget, der er større end dig selv. Det, det ville da virkelig være dejligt. Men, men jeg føler bare, at altså, hvis jeg skal sige noget, noget klogt om det her, som både er noget, jeg siger for at hjælpe mig selv, men som jeg også håber måske kan hjælpe dig lidt, så er det virkelig sådan, at jeg føler, at de tidspunkter i mit liv, hvor at jeg egentlig har rykket mig mest, og jeg er kommet tættere på min drømme, er de tidspunkter, hvor der er sket allermindst omkring mig. Og, og jeg har frygtet det rigtig meget, det der med at være alene i min lejlighed, for eksempel en, en aften, eller tage her til Tyskland og være alene, fuldstændig afskåret fra, fra min omgangskreds, mit arbejde, min, min dagligdag. Men, men det har også bare vist sig, at selvom det har været fucking hårdt, og selvom at at de virkelig har trukket tænder ud, og det ikke har været særlig nice, så, så, så, så har det også været det, jeg har haft brug for, til ligesom at kunne fokusere, og, og, og ligesom se nogle ting ø, udefra og fra og sætte nogle ting i kontekst, og, og sådan prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, der gør mig glad, hvad det er, jeg gerne vil arbejde med, ø, hvis jeg altså overhovedet vil arbejde, eller hvad ved jeg. Det er ikke fordi, man skal bruge tiden på den måde, men så kan man bruge den til at tænke over nogle andre ting omkring sig selv, så man ligesom kan lære sig selv bedre at kende og sin egen behov, og, og, og for mig, jeg kan jo faktisk rigtig godt lide at arbejde. Altså det gør mig glad, når jeg arbejder med de ting, jeg godt kan lide at arbejde med i hvert fald, ikke? Øhm, og, og, og, og mange af de projekter, synes jeg egentlig, er bare, at jeg er kommet meget tættere på i den her stillestand. Altså, og processer tager bare lang tid, og, og det er bare vigtigt ikke at skille målet og processen fra hinanden, men ligesom bare se det hele som en samlet pakke på en eller anden måde, tror jeg. Ja, men det kan være, at du skal, du, du skal prøve det, eller vi skal prøve at gøre det, fordi jeg er jo i gang med det hele tiden. Men, men det er bare noget, der kan være vildt tilfredsstillende. Noget, som jeg egentlig gør hver dag lige nu, fordi at, at det virkelig er svært for mig at holde mig selv oppe, det er jo, at, at dagen inden jeg går i seng, eller dagen inden jeg går i seng, <laughs> altså om aftenen inden jeg så går i fire-timer <laughs> så, så, så laver jeg sådan en liste med, med ting, jeg kan krydse af. Så, så skriver jeg ned, sådan, i morgen skal du tøm opvaskemaskinen, luft ja. hundene, svare på de her to mails, læg vasketøj sammen, Der er rigtig mange kedelige ting, jeg skal du ved, altså sådan handle ind, øh, slå op, hvordan man bærer en spinat-tærte, eller hvad ja. ved jeg, med sådan nogle ting. Og så er der ikke noget mere tilfredsstillende at gå i løbet af dagen og krydse dem af, og, og også når jeg så ender med at sidde og glo ud af vinduet og tænke, hvad er det overhovedet, jeg skal lave i dag, så kan jeg tage den frem, og så kan jeg ligesom holde mig på sporet. Men det samme gælder egentlig for sådan større ting i livet. Jeg synes, det er vildt nice at lave sådan en form for bucket list eller et eller andet, hvor man sætter sig ja. nogle mål. Og det kan også være nogle mindre mål. Det behøver ikke at være jordomrejser og den slags. Men altså, hvor man sådan, hvad vil jeg gerne nå for 10 ting inden for de næste øh, to år? Eller hvad vil jeg gerne nå for fem ting inden for de næste to år? Eller hvad vil jeg gerne nå for ti ting inden for de næste fire år? Ja, men det kan vi godt. Vi kan godt prøve at, prøve at tænke over det til, til næste gang, vi tales ved. Om jeg tror, mål. at det sådan, så kan man nutje sig selv lidt til at holde fokus på, hvad er det nu egentlig, jeg gerne vil, og, ja. og hvorfor er det nu, jeg gerne vil de her ting. Hvad er det, det betyder for mig? Ja, så kan det være, at når du taler med mig igen, så er jeg droppet af min uddannelse. Og du skal også finde ud af, går du på den uddannelse for din egen skyld, eller går du der, fordi du føler, at samfundet forventer af dig, at du ja. bør tage en uddannelse? Ikke? Altså. Jo. jo. Jamen, det, det. det kan vi godt. Altså, det, det lyder faktisk som en god ting. God, så må vi se, må vi se om, jeg, øh, om jeg, er studerende til næste gang eller hvad jeg ender med. Altså så, måske du ikke, du skal tage en alt for rationel beslutning omkring det. Det kan jeg gøre mig det bedste. Ja. Du taler med mig. Jeg sidder hjemme i varde. Jeg flyttede hjem igen for også fordi du bor til leje i i en af de lejlighed, og, og den SU er jeg sur med at have betalt huslejen, når vi skal nødt til at vi er nødt til at sætte der på gaden. Yeah. Du sagde jo, at jeg skulle sige op på mit arbejde. Og du sagde jo, at jeg skulle droppe ud af min uddannelse. Nu er det blevet vakabung. Jeg, jeg, jeg kan ikke. Ja. <laughs> Nå, nej, okay. Okay. Lad, os, lad os gøre det, så vi er, jeg vil gå ned og lave noget frokost. Jeg har kun fået en toast til morgenmaddag, og den mætter øh, ikke særlig meget. Nej. Okay, Lars. Det er fint. Vi, ja. vi snakkes ved, ikke? Det gør vi. Hey. Hej. hej.